A világ irodalom legszebb elbeszélései Iván Olbracht A pecér meg a kutya A tástalan állat elvadul, az ember is. Egy októberi napon találkoztak először. Az ember kutya pecér, és a világot járja asszonyával. Van egy kordéjuk, zöldre festhették valaha, de most viharvert és napszitta, fölötte faabroncsokra feszített, barna csíkos ponyva. Ez a házuk. Idönként a férfi húzza, időnként az asszony. Így ván a nyár hevében, poros országutakon és kerékvágástól barázdált dűlő utakon. Poshadó, falusi halastavak és nádasok körül. Kietlen tikkad földeken. A mezőn, a szétszórt kövek közt Fehér falkák tépdesik a füvet, Amely olyan száraz és szürke, Mint a ludak elputyogtatott űrüléke. Mennek az ősz domboldalakon, az erdők mentén, Amelyek csak látszólag nyugodtak és türelmesek, De váratlan veszélyeket és fondorlatokat rejtegetnek, zizegő neszektől hangos, színpompás mélyükben. Nagyon különös életet élnek, de hát nem mindegy, hogyan élnek, ha úgyis csak tengődnek. Ha elhull egy disznó, egy üsző, vagy elpusztítják elléskor anyjában a magzatot, a gazda elássa a földbe. Mindegy, hogy az Úristen vagy az ember pusztította el, Mondják, és megeszik a döglött baromhúsát, ha a megyekösségeiben marhavész pusztít. Ha pedig ebzárlatot rendelnek el, a parasztok szívesen túladnak a kutyájukon, amely úgyis csak bosszúságot okoz, és bírság fizetésre kötelez. A kutya húsa jó ízű, bőre feldolgozható, még a hája is értékesíthető mert gyógyítja a mellbetegséget. Felkeresik hát a falvakat és a tanyákat, amelyeket az Isten dögvésztel és sertéspestissel, vagy a hivatal urai ebzárlattal sújtottak. Van foglalkozásuk is, amely megvédi őket a csendőröktől és a falusi bíráktól. Övet, ostort, csép hadaróhoz csukló szíjat árusítanak, Hivatalos írást is kaptak róla, azt bármikor megmutathatják a csendőröknek. Egyébre úgy sem való, mert abból, amit így eladhatnak, nehezen tudnának megélni. Az emberek megvetik őket. Hogy miért? Bajos volna megmondani. Másképp élnek, mint a többiek. Talán könnyebben, talán nehezebben, de másképp a többiek számára érthetetlenül. És ez elég ok a megvetésre. Ha éjjel vagy a déli hőség idején, amikor a munkások ebédelnek, a gazdák rajta kapják a pecért, meg a feleségét, hogy kikaparják a földből az elásott állatot, ostorral kergetik, kővel dobálják őket, s megfenyegetik, hogy mindkettőjüket nyomorék káverik. Pedig mire jó a gazdáknak a dög, ha úgy sem eszik meg a húsát, ha átadják az enyészetnek, meg a férgeknek? A gazdák könyörtelenek, mindent eltaposnak, amire ráteszik vasalt bakancsú nehéz lábukat. Fehér ingük ujja alatt duzzadó acélos karjuk szorításával egy szempillantás alatt szétmorzsolhatják a pecér nyiszlettestét. A homlokuk fehér, arcuk és tarkójuk agyakbarna, hangjuk, mint a bikáé, szemük, mint a ragadozó madaraké. Ha a pecérek megérkeznek egy faluba, a kutyák már messziről megérzik a szagukat. Siját adnak. A legszélső háznál Ugatni kezd a kutya, S verázza olját. A falu végéből Visszafele rá egy másik, Van ahol felvonyít Egy harmadik, S egy szempillantás alatt Csaholástól hangos az egész falu. Mind összeszaladnak a kutyák, Ha éppen nincsenek megkötve. Ugatnak, Vonyítanak, a fogukat vicsorítják, a fehér fekete és tarkaházőrzők, a görbelábú korcsok és az erdészek tacskói. Míg a mészáros nyálát csöpögtető nagy kutyája, amely távolabb távolabbá tőlük, mély hangon morog. Kellemetlen ez a dühös kutyaugatás, amely mindenütt felhangzik, ahová csak mennek, de már hozzászoktak. Mint ahogy mindent megszoktak. Ám a régi elnyomott érzés, Hogy gyűlölik őket, A régi eltompult rettegés Rányomja bélyegét arcokra, Alakjukra. Ott tükröződik nyugtalan tekintetükben, Beszédükben, járásokban, Minden mozdulatukban. Mindig a kertek alatt lopakodnak be a faluba, Alattomosan, gyáván, Konokul A férfi ötven éves, a felesége talán valamivel fiatalabb. Az ember alacsony, gyér, piszkos szürke szakált visel, az asszony csontos, magas és széles vállú, mint egy férfi. Mindketten zsírosak, mocskosak, idegen ornak büdösek is. Szóval egy októberi napon történt. Még aludtak azon a reggelen. Előző délután behúzták kordéjukat egy erdei völgy lucfenyői közé, melyeknek kérge nyárson sült szopós malac ropogós bőrére emlékeztetett. A fák közt a tűlevél szőnyegen úgy eltűnt a szürkés ponyvájú rozzant kordé, mint fatörzsön az apáca lepke mint korhat kódvában a báb, vagy mint medve a bozótban. Néhány lépésnyire valami útféle vezetett az erdőn át. A csapást csak a fenyők csupaszra dörzsölt, kérge jelezte. Tavaly télen ugyanis itt eregették le a szálfákat a facsústatók. Ők is ezen az úton hatoltak be az erdő mélyébe. A reggeli nap már magasan állt az égbolton, fénybe borította rejteküket. Ők meg aludtak. Keserves éjszaka volt mögöttük. Zsákmány szimatoltak, s az este, amint feljött a hold, ásóval és hosszú késekkel vágtak neki a mezőknek. De amikor kiásták a marhát, azt kellett látniuk, hogy fel van darabolva, mészbe van ágyazva, és petróleummal leöntve. Az intéző, aki az elhult állatot elrejtette az állatorvos elől, gondolt a dögevőkre is. Újra betemették a gödröt, s fáradtan, dühösen tértek vissza. Rondjaikba burkolózva feküdtek le a kordékban, s nem is sejtették, milyen veszély leselkedik rájuk. A pecér hirtelen felriadt álmából. Odakint valaki torka szakadtából üvöltött, rángatta a kordét, rugdosta a kerekeket. Valami kutya is ugatott, zenged belé az erdő. Az ember álmosan ugrott ki a kocsiból. Egy kutya rontott rá, s már előtte állt az erdész is. Gazemberek! A pecér olyan pofont kapott, hogy megtántorodott. Hitvány gazemberek! Mint kelepcébe esett vad, úgy simult a pecér a kordé oldalához, fejét behúzta a vállaközé, s szemével, nem kegyelmet kért, hanem csak ennyit. Mondják ki mielőbb az ítéletet. Az erdész a pecér orra előtt hadonászott az öklével, s az arcába ordított. Rémítő volt őszülő szakállával, vadul forgó szemével. A tacskó a fogát vicsorgatta. Hátrább a fenyő közt egy erdőkerülő kerülő ácsorgott, puskával a kezében. Ridegen nézte a jelenetet, s készen át, hogy bármely pillanatban előlépjen, és beavatkozzék, mint a hóhér, aki csak a bírói végzést várja. Gazemberek, gazemberek, zúdult kopogva a pecér fejére, mint omló kőgörgeteg. Közben a megrettent asszony is kimászott a kordéból. A kutya hagyta a pecért, és tépni kezdte az asszony szoknyáját. Az asszony harcba szállt vele, de egyenlőtlen, eleve kilátástalan harcba, mert tudta, hogy kímélnie kell az állatot. Takaradjatok az erdőből, de tüstént! Az erdő együtt üvöltött az erdésszel, és együtt ugatott a kutyával. Az erdész leoldott a vadásztáskájáról a korbácsot, és végighúzott vele a pecér lábikráján. A pecér fel sem jajdult, csak rebbenő szemmel, megvonagló szájjal, görnyettel állt a kordé mellé húzódva, s várta a többi csapásokat. Minél előbb megkapja, annál hamarabb túlesik rajtuk. Maga meg, kerülő, vegye célba. Egyenesen a fejére célozzon. Húszik számolok, s ha még akkor is az erdőben vannak, lepuffantja. Futás, vigyáz. Egy, kettő... A pecér a rúthoz ugrott. Az asszony hátul kapta el a kordét. Úgy húzták, tolták teljes erejükből felfelé, hogy a völgyből mielőbb kiérjenek az erdei útra. 6. 7. A tacskó hátulról acsarkodott rájuk. Felkapaszkodtak az útra, és nyargalni kezdtek. A a kordét húzta, az asszony mellette szaladt. A kerekek nagyot döccentek a gyökereken. Ziháva szaladtak még akkor is, Mikor a kutya már rég visszafordult, S az erdész kiabálása sem hallatszott többé. Csak az erdő szélén, A paraszti földek határán álltak meg. Verejtékeztek, és nehezen lélegeztek. A pecér tompán bámult a semmibe, És hunyorgott. Az asszony néhányszor dühösen benézett az erdőbe. Ó, oh, ó, oh, fakadt ki indulatosan. Aztán leültek a mesgyére, Az asszony felemelte a szoknyája alját, megnézte, hol tépte el a kutya. Összeráncolta a homlokát és elhúzta a száját. Az előttük elterülő felszántott domboldal enyhén lejtett az országút felé, amely öfként választotta etté a fekete rögökkel borított földeket. A nap az erdő fölött állt, beragyogta az országotat, megcsillant az ökörnyál puha szálain, s visszatükröződött a sima felületű hantokon, amelyek a földbe hasító ekenyomán halmozódtak fel. A berek szélén a rezgőnyárfák már elhullatták első leveleiket. Gyerünk! mondta az asszony A földeken át! nekivágtak a szántásnak! az asszony a rútba kapaszkodva húzott, a férfi a barázdákon emelte át a hátsó kerekeket. A feletávolságot már megtették az országútig s vagy háromszáz lépésnyire lehettek a ligettől. A hátuk mögött lövés dörrent. Jaj! kapott combjához a pecér. Az asszony odaugrott. Mit csináltak veled? kiáltotta. Az erdő felé nézett. Az első fák közt vadásztársaság állt. Egyikük kezében még most is füstölgött a puska. Aztán a férjére pillantott, tudta, hogy ilyen messziről nem lehet veszélyes a lövés, s kitalálta, mi történt. Es össze! A pecér értetlenül bámult rá. Es össze te ostoba! A férfi engedelmeskedett bár nem értette a dolgot, s a fekete göröngyök közé vágta magát. Az asszony tördelni kezdte a kezét. Jézusom, édesi Jézusom, meghalt, drága nagyságos uraim, agyon a férjemet, jaj, jaj, jaj nekem! A vadászok mosolyogva közeledtek a szántáson át, legelől az erdész szette a lábát, ugyanaz, aki csak az előbb kergette előket. Hát ez meg mi? kiáltott már messziről. Tüstént állj fel! Nagyságos uram, jajdult fel az asszony, de most már szívből. A pecér felpattant. A társaság zajos nevetésben tört ki. Lász én, láz én, kiáltotta a csoportot vezető fiatalúr, aki csengő magas hangon kacagott. A neki vidámodott vadászok körülfogták a kordét. Hát te, hé, hová igyekeztél, mi? kérdezte a fiatal úr. A pecér rogyadozó térdel állt előtte, kezével az ülepét fogta, s olyan rémült emmeresztette a szemét, hogy fancsali képének láttára, ellenállhatatlanul újra kitört a nevetés. Az asszony már-már már azon volt, hogy a megváltozott helyzetre való tekintettel ismét belefog, nyereséggel kecsegtető komédiázásába, de az erdész tekintete és a korbácsa felé nyúló keze megakadályozta, hogy Isten igazából elkezdjen óbégatni. Lász, Lász, csillapította az erdészt a fiatal úr, és ismét a pecérek felé fordult. Na, fáj, te meg hallgas, vénbanya! Prachtfoll lesz Jegyezte meg valaki. Pompás fegyver. Das glaube ich. Und der Schuss? Dreihundert schritte meine Herren. Meghiszem azt. És a lövés háromszáz lépésről, uraim. Te meg ne bőgj, ide nézz! Beső zsebéből előhúzott egy szép tárcát, és három papír húsz koronást vett ki belőle. Ez a tied, cigányúr, a fenekedre meg tegyél hideg umslágot estére. A jó viccnek nem marad el a hatása, s a nagyurak viccei mindig jók. Az asszony mohon kapott a pénz után. Kezét csókolom, nagyságos uram, a jóisten és a szűzanya fizesse meg. És ez már nem volt komédiázás. De a váratlan szerencse okozta meglepetés csak egy pillanatig ragyogott a szemében. Megmarkolta a pénzt, gyorsan bedugta a zsebébe, és ott sem engedte ki a kezéből. Lehet, hogy az urak csak tréfálnak, s mindjárt visszaveszik, amit adtak. De semmi féle nem történt. Nem volna rossz, ha ez minden héten megismétlődnék, igaz -e? kérdezte az egyik vadász. Fájja -e még? mosolyodott el az ajándékozó. Százezerszer köszönöm, gyönyörű szép nagyságos uram! Ide hallgass. Kapsz tőlem egy kutyát is, mondta a fiatal úr, aki szemlátomást be akarta tetőzni a pecérek kacagtató szerencséjét és önnön nagy lelkűségét. Majd egy pofa szakállas vadászhoz fordult. Vájzt, di bisszige dogge. Tudod, azt a harapós Hogy a kordét húzza, de vigyázz, rossz kutya, harap. Hová menjünk érte? kérdezte a pecér felesége. Holesófba, felelte kelletlenül a pofaszakállas úr. Azó, genug de spászesz, vorwärtsz kinda. Na elég a tréfából indulás, gyerekek! A vadászok megindultak az erdő felé, ahol egy falka hajtó várt rájuk. Amikor este letanyáztak egy nyírfaliget mellett, az asszony, miközben kisebb piszkálta ki a söréteket a hasonfekvő pecér zombiából, álmélkodó elismerése jelentette ki. Ez biztosan valami gróf volt. Másnap elmentek a Holesovi udvarházba a megígért kutyáért. Hatalmas, három éves nőstény szelindek volt, csíkos, mint egy tigris, szép feje, mint egy ragadozói, szeme gonosz, s tartotta az egész falut. Napközben nyugodtan hevert az olja előtt, a tehén is szomszédságában, mintha csak fáradt lenne, s félig lehúnyt szemével, lóstán megvetően mért végig mindenkit, aki csak arra vetődött. Még a házbeliek sem mentek közel hozzá, ügyeltek arra, hogy meddig ér a lánca. Az idegenek pedig, amint észrevették a szemében hirtelen kigyúló lángot, tisztelettei és ívben kikerülték. Csak egy valaki volt, aki megérinthette, az intéző fiatal cselédlánya. Ő etette, ő oldozta el, és kötötte meg. A szelindek azonban a lány mozdulatait is fagyos tekintettel figyelte, nem éppen rosszindulatúan, de nem is barátságosan, mint aki nagylelkűen eltűri, hogy kiszolgálják, de a maga részéről semmiféle kötelezettséget nem vállal. Az éjszaka a kutyáé volt, amikor bezárták a kapukat, s a leány lecsatolta a lánchorogról a szelindek nyakörvét, az állat kiegyenesedett, tágranyitotta a szemét, csíkos fejét büszkén felemelve, beleszagolt a szélbe. Aztán nyugodt léptekkel elindult, hogy terepszemlét tartson az udvaron. Jaj volt annak, aki egyeduralmát megpróbálta zavarni. Egyszer egy fiatal bika elszakította a láncát, széttörte az istálló ajtaját, és kiszaladt az udvarra. A szelindek átharapta a torkát. A ház népe éjjel nem mert kimozdulni, még az intéző is varga betűvel jött haza a kocsmából, és hától a kert kertkapun dörömbölt mert nem felejtette el a kínos estét, amikor kinyitotta az udvar kapuját, s két zöld láng villant felelőtte a sötétben. Nem akart újra találkozni velük, sem újabb gyors ugrással távozni a szelindek birodalmából. Szívesen túladott volna már a kutyán, de a jószág kormányzó nem engedte, mert az uraságé volt még aztán a fiatal nagy nagylelkűségi rohamában tegnap elajándékozta. Három béres vonszolta ki a zsákba kötött fejű állatot az országútra, ahol már várta a pecér, meg a felesége. Az intéző cseléd leánya az udvari kapuban állt, és komoran nézte őket. Tartsd a kocsit! mondta az a férjének, és segített a férfiaknak befogni a ficánkoló állatot. A béresek egy pillanatra megálltak a közelben, hogy megnézzék, mi lesz itt, s enyhén rosszindulatú indulatú mosoly játszott az ajkuk körül. Ugyan, hogy is bírhatna a szelindekkel ez a két madár ijesztő. Erősen tartsd! kiáltotta az asszony, elengedte a kutyanya körvét, és lerántott a fejéről a zsákot. Az állat bőszülten pattant fel, s nagyot rántott a kordén. De a hám visszahúzta. A pecér ugyancsak erősen tartotta a kocsi farát, A kutya felugrott, megismételte az előbbi kísérletét. De hiába! Újra próbálkozott, Vadul csaholni kezdett, zöld fényben égett a szeme, tépőfogát vicsorította. Ebben a pillanatban a kocsiban egy másik kutya kezdett ugatni, de vékony, magas hangon. Egy kis kutya, amelyet a pecérék megkötözve tartottak a kordéban, hogy majd levágják. A szerintek meghökkent. Abba a csaholást, táguló orcimpával izgatottan lihegve szívta be a kis szagát, S orrát megütötte a kutyabőröknek a kordéból áradó bűze, és a kutyák vére is, amely a kocsiban heverő rongyokon, a ponyván, s ezeknek az idegen embereknek a ruháján száradt. Csak állt, gerincén végig felborzolódott a szőr. Izmai megfeszültek. Száját csukva tartotta, de fogait annyira vicsorgatta, hogy rózsaszín ínye is kilátszott, s zöld fényben égő szemében eszeveszett düh szikrázott. Várt valamire, lesett valamit. Talán mégiscsak sikerül beleválni a tépő fogait, ha az a valami elérhető közelségbe kerül. cél sodrony izomzatán gyöngeremegés futott végig. Az asszony a kocsi farához lépett, kisé hátrahúzta a kordét, és nekilökte a kutya lábainak. Aztán másodszor és harmadszor is nekilökte. Tűa! A ragadozó felhorkant, vonítani kezdett. Elérkezett az élet legborzasztóbb pillanata, amikor ember és állat megérti, hogy most vagy soha. A szelindek rájött ki ez a két ember, és mi az a kiskutya, amelyik ott ugat mögötte. Bősz ugrásokkal próbált kitörni a gyötrelmes hámból, hol jobbra, hol balra vetette magát, fogát csattogtatva vicsorgott. Habzott a szája, szemében eszeveszett elszántság tükröződött. A szíj újra meg újra visszarántotta, s ő újra meg újra neki feszült, majd megszakadt bele. A kocsi rúd és az első kerekek kifordultak. A kordé ide-oda csúszkált az ország útporában. A kocsi mögött pedig ott állt a két ember. Vicsorogtak ők is. Égett a szemük, és görcsösen markolták a deszkát. A falu vízhangzott a szelindek üvöltésétől. Tartsd! sziszegte az asszony. Benyúlt a kocsiba egy vastag kötélért. Egyetlen ugrással a kutya mellett termett, Felemelte a kezét, és lesújtott az állat orrára. Az ütés kettészelte az ugatást. Az asszony karja többször felemelkedett, és lesújtott. A szelindek fejére, hátára, lábára. Az ugatás magas vonításba csapott át. Az asszony csépelte a kutyát. Keze a magasba lendült, s lezuhant. Minden ütés elvágta a régi vonítást, s új vonítást tépet ki az állatból. Az asszony arca kivörösödött, vonásai eltorzultak, lélegzete szaggatott lett, vadul püfölte a csíkos fejet, nyakat, hátat, oldalt s minden alkalommal rövid, magas és éles vonítás hangzott fel, amely egyetlen megszakítatlan üvöltésé olvat össze. Végül a kutya összeesett. Farkát behúzta, melső lábait kinyújtotta, s összevert fejét félholtan ráfektette. Suhogva csapott le az utolsó ütés. De az már csak a mozdulatlan testet érte. Az asszony elfáradt, neki is szüksége volt egy kis pihenőre. Kétszer, háromszor zihálva szívta be a levegőt. Aztán odahajolt a kutya fejéhez. Meglóbálta előtte a kötelet, s még egyszer kigyúlt a szeme. Ide nézz. Oda jött a pecér is. Szemügyre vette a kutyát, s olyan komoly arcot vágott, mint amikor fontos munkát fejez be az ember. A csalódott béresek már rég elmentek, s a haragos cserédlány is otthagyta a kaput. Csak néhány lézengő gyerek maradt a helyszínen. Fiúk és lányok, akik az országút árkában meghúzódva döbbenten és szepegve merezgették a szemüket. Az izzadó szerindek az oldalán hevert az útporában. Heves rángások futottak végig a testén. Melkasa nehezen emelkedett. Hátsó lábai, amelyeket görcsös remegés rázott, a portvájták túrták. Lehanyatlott feje mellett tócsába gyűlt a nyál. Az asszony odalépett a kutyához. Indulás! Megragadta a szelindeket a nyakörvénél fogva, és egyetlen erős rántással talpra állította. Az állat nem kapott a keze után, nem is vonított már, csak alig hallhatóan nyűszített, s fejét lába közé lógatva, hagyta, hadd cipelje magával ez a rettenetes asszony. Ki tudja hová? Mindegy, hogy hová. Mellette komolyan lépdelt a pecér, s kezében lóbálta a kötelet, amelyre soha többé nem lesz szükség. A kocsiban pedig hevert, lemészárolt testvéreinek bőrén a kutya. Most már ő is hallgatott, miután utolsó védelmezője, akinek utolsó vonításával végső reménye is elszállt, maga vezette a vágóhídra. A szürkés-barna ponyvával fedett rozzant kordé addig kocogott az országúton, míg el nem tűnt a távolban. Az udvarház előtt áldogáló fiúk és lányok kis csapata némán bámult utána. Egyikük sem szólt, egy szót sem. Mégiscsak valami nagy dolog történt itt. Aznap este öreg erdők élén, Csarabbal borított írtáson táboroztak le. Beakonyult, a sűrű erdő pereme áthatolhatatlan fallá tömörült körülöttük. A csarabcserjék egyetlen sötét lilatóvá olvadtak össze, s a csendes táj fölé koronként borult a szürke ég. Az írtást betöltötték az este és az erdő hideg illatai. A világ nagyon távol esett. A homokos talajból kiskörben kiszaggatták a csarabot, Hoztak egy nyalábgaljat az erdőből, és tüzet raktak. Nem engedték, hogy magasra csapjon. A gyökereikre tapadt göröngyökkel együtt kitépet növénycsomókkal folytották el a lángot. Mert az erdő csalékony, kedvez a váratlan rajtaütésnek, Csendjét egy szempillantás alatt felverheti a támadók kiáltása. Óvatosnak kell lenni. A tűztől nem messze egy csarap közé süppedve, ott állt a homályban a kordé, mellette pedig fejét máső lábára hajtva, komoran feküdt a kerékhez szíjazott állat. A pecér odament. Benyúlt a kocsiba, és kihúzta az összekötözött kiskutyát, egy fehér falusi házőrzőt. Oda vitte a tűzhöz, a hátára fektette, melléje térdelt, és hosszú kést döfött a torkába. A vér megfestette az állat fehér nyakát. Odaát a szelindek megmerevedett, orcimpája kitágult. A pecér meg a felesége feltűrték ruhájuk ujját, s egy-egy amelyet néha a foguk közé szorítottak, lehúzták a bőrt a még meleg állatról. Kivágták a gőzölgő beleket, és a csarab közé dobták, ahol szétszóródva fennakadtak a cserjék koronáján. Langyos szag áradt szét a hidegestében, és bőséges hullámai elérték a szelinde korrát. Az állat bemászott a kocsi alá, hogy olyan távol húzódjon ettől a két rettenetes embertől, amennyire csak engedi a póráza. Farkát görcsösen behúzta a lába közé, és egész testéből reszkedett. Aztán vonítani kezdett. Magas, elnyújtott hangon, szűkölve vonított, fejét az égre emelte, s az esti erdő sokszorozva verte vissza iszonyát. Az erdőszéli iszapos forrásból sárgójót hozott a pecér, aztán száraz rőzsét dobott a lángokra, amelyek magasra csaptak. Marék számra szorták rájuk az ágakat, rátettek minden gajat, amit gyűjtöttek, s a száraz fával táplált tűz füst nélkül lobogott, pattogott, Narancsárga áradásával megfestette a csaraptavat. Fényétől az ég is feketébnek látszott. Megvárták, amíg a láng jól lakik, s eltelten a lábukhoz kushad. Amikor fehérenizzó hamurakás maradt csak belőle, levágták a megnyúzott kutyacombját, sárba pakolták és bedugták a parázsba. A pecér kormos veszővel piszkálgatta az üszköket, odakaparta a keményedő, domború sárgolyókra, amelyeket befedett a parázssal, és egy idő múlva megfordított. Közben az éj leszállt az írtásra, s az ég korongján feltűntek az első halvány csillagok. A hamu már nem ízott olyan fehéren. Előbb piros lett. Majd sötét vörös, Sőt, a szélső üszkök meg is fekedettek, S fémes hangon pattogtak. a pecér kiásta a tűzből a két sárgolyót, Amely téglakeménységűre szikkatt, S a cipője sarkával összetörte őket. Rózsaszínűresült, sült, gőzölgő hús esett ki belőlük, Édeskés illata betöltötte a hűvös estét. A Szelindek ott feküdt a sötétben, a kocsi kerekei közt, és reszketett. Már nem az éjszakai udvar egyeduralkodója volt, hanem valaki más, aki túlélte önmagát, s jogot szerzett rá, hogy remegjen a borzalomtól, és tehetetlensége tudatától. Az ember alkalmazkodik, alkalmazkodik az állat is, az ember nem felejt, nem felejt az állat sem. Húzza a kocsit, a két megvetethez egy harmadik csatlakozott. Kerülik az országutakat, az embereket, s a kertek felől közelítik meg a falvakat, amelyeket az Isten sertés pestissel, vagy az urak ebzárlattal sújtottak. Így vándorol a férfi, az asszony és a kutya. Puha, dűlő utakon imbolyog a kordé, Mély utakon döszök, agyakba vájt kerékvágások közt, Árnyéktalan bokrok mellett, S kerülgeti a gabonatáblákat, amelyekből semmi hasznuk. A láthatáron falvak lapulnak a fák alatt, Mint megannyi ellenséges erőd. A pecér felemeli öklét, mintha ütni akarna, s a nyelvét lógató kutya tüstént szaporán szedi a lábát. Undok egy állat. Komisz és konok. Gyűlöli őket. Ha beesett horpaszával és hámba feszülő sovány szügyével a kordét húzza, nem is lehet észrevenni rajta. Ilyenkor éppen olyan, mint bármely más kutya. De ha lefekszik, és mindig lefekszik, mihelyst megállnak. Ha kinyújtja a melső lábát és csíkos fejét ráfektetve kitartóan nézi őket, alattomos, sárga szemében ellenséges indulat, gyáva gyűlölet villog. Teddög! A pecérnek élvezetet okoz, ha odamehet a pihenő kutyához és belerúghat. Igaz, erre semmi szükség de jó esik hallani a szelindek vinnyogását, s látni, milyen ilyetten ugrik talpra előtte. Akárcsak ő, a csőszök és a csendőrök előtt, és milyen alázatosan várja az ütéseit. Végre ő is üthet valakit, ő is megijeszthet valakit, és ez kellemes érzés. De miért néz folyton, Állandóan résem van, egyetlen mozdulat sem kerüli el a figyelmét. Elég, ha megmoczan a pecér. Már is felpattan, s az ember tekintetéből igyekszik kitalálni ugyan, mit akarnak tőle. feszüljön -e neki a hámnak, vagy térjen ki az útjukból. Még csak nevet sem adtak neki. Nincs rá szükség. Soha sem beszélnek hozzá, s akkor is engedelmeskedik, ha csak valami gorombaságot vágnak a fejéhez. Szedd a lábad! A pecér oldalba rúgja a kutyát, az rá se néz, még csak nem is nagyon nyűszörök. Szedi a lábát! Minek rugdosod? megy az magától is! Az udvarház előtt vezzek féltél tőle, mi? Esteenként megmegállapodnak az uradalmi erdők szélén, de azért ügyelnek, hogy a paraszti földek se legyenek messze, hogy erre is, arra is menekülhessenek. Félénk tüzet raknak, és elfogyasztják vacsorájukat, amelytől mindenki más írtózna. Természetesen nagyon is tudatában vannak a veszélynek, amely a zúgó erdőkben. A palánkkal körülvett kutya hollal megerősített tanyasi udvarokban rejtőzik, s ismerik azokat a veszedelmeket is, amelyek egyelőre láthatatlanul leselkednek rájuk, a dombok mögül, vagy a mély utak éles kanyarolataiban. De sohasem gondolnak arra a veszedelemre, amely máshonnan. Ki tudja honnan, de mindenképpen sokkal messzebbről jön, amelynek csapásai elől nem lehet behúzni a nyakat, sem odaugrani a kutyához, a kocsirúd mellé, hátulról nekifeszülni a kordénak, és lélekszakadva kereket oldani, miközben csak úgy záporoznak a szidalmak és a kövek. És mégis elérte őket a veszedelem. Hát lehetséges ez, hiszen a pecér jóval túl járhat már az ötvenen, a feleségesem lehet sokkal fiatalabb nála, és a legkisebb lányuk, aki egy köszörűssel rója valahol az országutakat, hamarosan betölti, ha igaz, a tizenharmadik életévét. A pecér először egy tanyám vette észre a dolgot a ház előtt. Ahol a felesége hiába próbálta eladni, vagy legalább kenyérre becserélni a szíjakat és a száraz betegséget gyógyító kutyaháját. A férfi kint várta. És amikor az asszony a sötét pitvarból a ház előtti járdára lépett, éles fény hult nagy gömbölyű hasára, s a pecér rajta felejtette ámuló tekintetét csontosan, komoran közeledett a járda kockáin, domború hasával, kék szoknyája alatt. Csak ugyanő volt az. Ez meg mi? hebegte meglepetten az ember. Talán csak nem. Az asszony eddig egy szóval sem említette, pedig nyilván hónapok óta tudott róla. Csak most veszi észre a mamlasz. Mit? Ugyanmit, semmit, ha meghalok azt, vágott vissza az asszony indulatosan. De hát hogyan? A felesége gyűlölködve végigmérte és elfordult. Aztán megint eltelt egy hónap, de arról a dologról egy szót sem ejtettek többé. Az asszony, mert lázadozott végzete ellen, a férfi mert félt felesége haragos tekintetétől és kemény szavaitól. Már jól benne jártak a tavaszban, és éppen egy szép gondozott vidéken vitt át az útjuk. A Zeszulóvi birtokon disznó pest is pusztított. A bérlő titkolta a ragályt, nehogy a járásnál elrendeljék az állatok levágását és az ólak lebontását. A cselédek éjjel sutyomban elásták az elhullott sertéseket. A járási állatorvosnak fogalma sem volt a járványról, de a pecérek megszimatolták. A férfi egy bokrokkal borított szakadékban hagyta a feleségét a kordéval, ő maga pedig már délután nekivágott, hogy az épületeket megkerülve körülnézzen a birtokon. Ártatlan képpel gyűzmékelt, Mint aki munkát keres, Vagy vár valakire, stávolból távolból bárkit megtévesztett volna, Kivéve persze a kutyákat. Lám azon a mezőn túl, A kunyhó mellett, Amerre a szél fúj, Már ugat is az egyik. A pecér folytatta a kutatást. Árkokban kiszáradt fák körül, Parlagon hagyott területeken nyomozott, s csak úgy villogott a szeme mozdulatlan arcában. Meg is találta, amit keresett. Egy tehén is fala mögött alacsony kőfallal körülvet kert terült el. A falon átnézve a pecér frissen megbolygatott földet vett észre a fűben, a fák alatt. Felragyogott a szeme. Ez az! Körülkém lelt, hogy megnézze, nem jön valaki. Aztán tervet kovácsolt. A kert nincs szem előtt, csak az istálló ablakocskáin nyílnak errefelé. A falon könnyű átmászni, a talaj laza. Hát a kutyák? A tehén istállón nem jut el az udvarra az ember szaga, s a szél is ellenkező irányból fúj. Csak azt kell megjegyezni, Hol van a hely, ahol megbolygatták a Földet? A saroktól számítva a második, negyedik, hatodik fa, aztán jobbra a második, harmadik, negyedik. Visszatért a szakadékba a feleségéhez. Vártak még pár órát, amíg teljesen besötétedett, aztán útnak indultak a kocsival. Az éjszaka olyan sötét volt, hogy a rúd mellett baktató szelindek sem látszott. Ezúttal nem volt szükség különösebb óvatosságra. A kordét otthagyták az úton, a fala mellett. Pillanatnyilag a fül volt a legfontosabb, s ez is nekik kedvezett. Már messziről meghalhatják ha közeledik valaki. Az asszony a kutya mellett várakozott. A férfi átmászott a falon. A fatörzseket tapogatva megtalálta a helyet, ahol megbolygatták a televényt, és neki fogott a munkának. Sietve nyomkotta az ásót a földbe. A nedves göröngyöket félredobálta. Aztán valami rugalmasba ütközött a vas. Beugrott a ködörbe, s most már hol az ásóval, hol kézzel dolgozott. Ki is ásott egy jól megtermett kocát. Kést és bárdot szedett elő, kizsigerelte és felnégyelte az állatot. Amikor sikerült levágnia az egyik combját, kimászott a gödörből, vállára vette a húst és elbotorkált a falig. Hé! suttogta. A túloldalon valami megmozdult. Mász fel, odaadom! Hallotta, ahogy az asszony felkapaszkodott, a húst felrakta a falra, kitabogatta a sötétben a felesége lábát, s érezte, hogy az asszony nehézkesen lehajol. De amikor a fákat tapogatva visszaindult a kertbe, mintha valami súlyos test puffant volna mögötte a földön. Leesett, gondolta és a gödörhöz ment. Ha az ember egy lyukban dolgozik, s még az ujjját sem látja, a késéről nem is beszélve, sokáig eltart, mire sikerül a vállára vetni egy csík hasai szalonnát, s ha rendesen fel akarná dolgozni a hatalmas állatot, úgy, ahogy elkezdte, reggelig sem készülne el vele. Héte suttogta, amikor újra a falhoz ért, és várt de semmi sem mozdult. Hé, nem hallod? Göröskörül körül áthatolhatatlan sötétség, semmi más. Ekkor valami ismeretlen érzés kezdte szorongatni a torkát, a mellét, s addig ostromolta, míg egész valóját eltöltötte. Ledobta a húst, és átugrott a falon. Kitapogatta a földön, a feleségét. A sonka ott hevert mellette. Áneska, Aneska! De az már nem mozdult. Melléjet érdelt és rázta. Jézus Mária, Aneska, az asszony megmoccant. Na, mi van veled? Öl bekapta és a kocsihoz vitte, lefektette és betakarta. Mi az, mi történt? Át a sötétben, és kabátja ujjával törölgette a homlokát. Mit tegyen? Induljanak, vagy menjen vissza a húsért? Ha legalább egy oldalast elhozhatna még. Már régóta nem volt ilyen szerencséjük. Milyen gyönyörű állat. A gödröt is be kellene temetni, különben holnap még utánuk erednek a cselédek. De túlságosan nyugtalan volt hozzá. Mégis visszament azért a darabért, amit a fal mögött eldobott, és a combot is felszette. Milyen kár a többiért! Ej, elj, micsoda csapás! gondolta, miközben berakta a húst. Behajolt a kocsiba, kezével megkereste a felesége testét, s hallgatta lélegzike. Elélegzett de gyöngén. Ne félj, semmi baj, mondta. Főzök neked levest az erdőben. Aztán megtolta a kocsi hátulját. A kutya felugrott. Az istrángok megfeszültek. A kocsi megrecsent. Az asszony meghalt. Ott vekszik a sűrű nyírfaliget közepén elrejtett kordéban. Az arca fehér halálában valahogy megnyúlt, ráncai kisimultak. Milyen különös? Hogyan történt, voltak éppen, és miért? A kocsi alatt a kutya, nézelődik. Ő is olyan idegenül. Mi a teendő, ha az embernek meghal a felesége? Annyi bizonyos, hogy a nyírfaligetben nem maradhat, talán temetést kell rendezni. Keresztelés fehér pappal, különös. El kell menni a plébános úrhoz. A becér bemegy a legközelebbi városkába. Ott áll, a plébánián, az irodában. Meghalt a feleségem, főtisztelendő úr. Igen, fogadja részvédemet. Temetést akar? Keresztény temetést, főtisztelendő úr! A plébános úr szemügyre veszi a pecért, könyökét a fehér terítős asztalra támasztja. A szobában könyvek, az íróasztalon papírok, A falakon szent képek lognak, A pamlagot horgolt terítő takarja, Fehér az is, fölötte fényes üvegbúrában Szűzmária rózsa füzérrel. A pecér válaszol a plébános úr kérdéseire. Olyan szokatlan mindez, ez a fehér szoba, ezek a tárgyak, a levegő is olyan tiszta áttetsző, s oly békésen csörgedeznek a papszavai. De talán ennek mind így kell lenni, ha meghal az ember felesége. Szegény maga Az akkor Isten nevében három forintot fizet. A pecér a farra, a képekre bámul. Hogy hívták a hitvesét? A pecér megérti, hogy a megboldogultról van szó. Áneskának jó asszony volt. Úgy értem, mi a lánykori neve? A másik hallgat. Ejnye, azt csak tudja, hogy hívták a feleségét lánykorában. Mikor kötöttek házasságot? A férfi a padlót nézi. Elszorul a szíve a négy fehér fal közt. Azt nem kötöttünk. Mi csak úgy... Szép dolog mondhatom. A plébános úr szigorú arcot vág. Maguk aztán istenes életet éltek. Mi a foglalkozása? Szíjakat árusítunk, főtisztelendő úr. Szíjakat, vagy úgy. Maguk azok, akik dökhúst esznek. És keresztény temetést akar. Keresztény temetést, főtisztelendő úr. Hm, és azt hiszi, hogy megérdemli? Megfizetem a három forintot, főtisztelendő úr. A megboldogult hol van? Hol halt meg? Ruzekben? Ruzekben? Hát akkor mit akar tőlem? Ruzek nem tartozik az egyház kösségemhez. A pecér zavarban van. Nem tudja, maradjon-e, menjen-e, van-e még valami mondani valója a papnak. Nem tudja, mit évő legyen. Félénken néz körül. Na, Isten ágya, Isten ágya barátom, menjen el a polgármester úrhoz. Az köteles ingyen eltemetni. Menjen Isten hírével. A pecér megy. Vissza a rúzegbe. Megkérdezi, hol lakik a bíró. Az emberek megmutatják a házát. Félénken besom a kapun. A kutya megszimatolja. Ogatni kezd, tépi a láncát az ol mellett. A bíró már ott áll a ház előtti járdán, hogy megnézze ki jött. Nincs rajta kabát, az inge ellenségesen fehér, a házának fala is az. Mit akarsz, te rohadék? A pecér alázatosan lekapja a kalapját. Polgármester úr! Mars ki az udvarból, mielőtt rádereztem a kutyát. Meghalt a feleségem. Miközöm hozzá, talán megsirassam? Annak a boszorkánynak is éppen rúzákben kellett meghalnia. Ostorral verünk ki a községből, te senki házi. tűnjel a szemem elől. És a pecér eltűnik. Siet a nyírfaligedbe. Ott várja a kutya és a halott. Vajon nem történik-e velük valami időközben? Nem akadt te valaki a nyomukra? A pecér szalad. Öt nappal, a halála után temette el az asszonyt az erdők közé ékelt, nagy írtáson. Magányosan álló vén bükkfák közt terítette ki. Megásta a sírt, és belefektette. Ragyogó tavaszi nap volt, a fák kérge ezüstösen csillogott. A pecér a sír mellé térdelt, és összekulcsolta a kezét. Úgy érezte, hogy el kellene imádkoznia egy üdvözlégyet, de az első szavak után rájött, hogy nem emlékszik a folytatásra. Üdvözlégy, Mária! üdvözlég Mária! Ismételte el néhányszor, aztán még az is eszébe jutott, hogy áldott a temméhednek gyümölcse Jézus, s közben sűrűn vetette magára a keresztet. Kissé távolabbról a kutya sárga szeme figyelte különös viselkedését. A pecér a dűlő út fölött ül, a mestjén. Tavasz van, dél van, s kék égből tűz a nap, a virágzó gabonára, a széles láthatára. A pecér szinte elvész a magas fűben, a semmibe bámul, s mesztelen lábán áll, Margitvirág, harangvirág, szurok szegfű, boglárka, madárhúr pompázik tarka színekben. Hogy is történt tulajdonképpen? Élt, beszélt, dolgozott, járta vele a világot, is, és, és egyszerre csak mindennek vége. Az égvilágon mindennek vége. Az éjjel leesett a falról, pár napja, vagy nagyon, nagyon régen. Alatta, az úton, ott áll a kordé. A rúd mellett, ott hever a kutya, S félig lehunja szemét, hogy megvédje a naptól. Száját nyitva tartja. Rúzsaszín nyelvéről nyál a kiszikkat földre. Mindent beborít a déli csend, Sehol egy teremtett lélek. Milyen szomorú! És különös mindez. Ki magyarázza meg neki? Az írtáson ezüstös kérgő bükfák alá temett el, kavicsal kevert, durva homokban fekszik. De lehet, hogy csak úgy képzeli az egészet, és nem is érte át azt az éjszakát, amikor saját kezét sem látta, és hatalmas kocát sem talált, új nyivastak csecsekkel. Sem pedig málladozó falat. Vagy mindez csak mellékes, S egészen másképp történt a dolog. S lehetetlen rájönni, hogyan. Nicsak, ott két ember jön. Az út kanyarulata mögül bukkantak elő. Egy legény és egy lány. Egyre közelebb érnek, beszélgetnek egymással. Slám! nevetnek. A pecél csak nézi őket, s még akkor is utánuk bámul, amikor eltűnnek. Hát igen, nevetnek, nevetnek, gondolja, és egy cseppet megcsóválja a fejét. Egyáltalán tudja-e valaki, hogy Áneska meghalt? Igen, ketten is tudják. A plébános úr a fehér szobában, és a bíró a fehéringben. De azok másként tudják, mint ő, csak futólag vettek tudomást róla. Azóta talán már el is felejtették, és nem fogják megsiratni a boszorkát, aki nem érdemelte ki a keresztény temetést. S a pecér senkinek sem mondhatja, hogy ó, ó, Tekintete bágyattan végig a tájon, s rácsúszik a lába előtt húzódó útra, a kordéra és a kutyára. Elnézi a szelindek lógó nyelvét, s a csöpögő nyálat. Legalább ez az állat, tudja-e, hogy meghalt? Fejét mellső lábára hajtva fekszik itt, s ki tudja, mint gondolkozik. Semmit sem tud. A dög. De milyen sovány, abroncsként állnak ki a bordái, az oldalát majd kibökik a csontok. A feje csupa ránc, valahogy egészen megöregedett. És milyen csúnya? Hát igen, neki sem könnyű az élete, s talán tudja is, hogy meghalt. Na, tudod? A hang hallatára a kutya összerezzent, mintha fel akarna kelni, de látva, hogy a pecér nem mozdul, ismét a mancsára fektette fejét. E, csak, telustadög. Mérgesen nézi a szelindeket, aztán csak úgy nézegeti. A végén már meg sem tudja különböztetni a vonásait, csak valami fehérrel tarkított, barnás foltot lát. A tájat elönti a gabona és a fény hullámverése. Induljunk, na jó, induljunk, oly mindegy. A pecér feláll a fűből, a virágok közül és a kocsihoz támolyog. A kutya fehér épő fogai mögé húzza nyelvét, s amikor a pecér a közelébe ér, gyorsan felugrik és bele akar feszülni a hámba. Na állj fel, te! Nyomorult vagy te is. A kutya bizalmatlan pillantást vet a pecélre. Milyen új fondorlatot rejt magában ez a hangsúly? És miféle hang ez? Na indíts! Nagy évben megkerültek egy falut, aztán két másikat is. Nem álltak meg, jobban féltek az emberektől, mint valaha de a falvaktól távol biztonságban voltak, az évnek ebben a szakaszában senki sem járt a határban. Csak a napkorongja nézegette a búzaföldeket, a dűlőutak hálózatát, az útkereszteződések kőszentjeit, öntött vas keresztjeit, és a láthatár szélén húzódó dombokat, berkeket, amelyek mögül falvak és emberek leselkednek. S a zöld ellő táj és a fény közepette, döcögve haladt, a barnacsíkos, szürke ponyvával fedett piszkos kordé. Az ember és a kutya. Ezen a napon nem is ettek rendesen. Éppen csak megálltak valami mély úton, a pecér leült a melegen illatozó, kakuk fű közé, kenyeret vett elő a zsebéből, Darabokra törte, és az egészet oda a kutyának. Elvégre az is nyomorult. A szelindek ugrásra készen állt, hogy mindkivel szemben megvédje ezeket a finom falatokat. Rágás nélkül nyelte az ételt. Sárga szemében furcsa vad fény égett. Aztán tovább mentek. Vánszorogtak, ezúttal az állat szabta meg a sebességet és az útirányt. A pecér érzéketlenül baktatott a kordém mellett, s csak ha keresztúthoz értek, ahol a kutya megtorpant, és félénk kérdő pillantást vetett rá, mondta közönösen, hogy a, mire a szerindek folytatta útját, amerre kedve tartotta. Kis idő múlva a kutya tekintete már nem is volt félénk, ingább csak meglepett. Valami megváltozott. Este felé a szelindek megállt az út közepén, egy erdős domb tetején. Áll, csak áll, áll a pecér is. A kutya kérdőn néz a gazdájára, de a gazda nem válaszol. Hát ez mi? Elvégre este van, valahol le is kellene pihenni már. Az állat vár egy darabig, utasítást kér, de nem kap. Akkor belefekszik a hámba, s futni kezd a földeken át, a lóhere közt a berek felé, s közben behúzza a fejét, hogy megvédje az ütésektől, melyek mindjárt záporozni fognak. De az ütések elmaradnak, még csak nem is kergetik, így hát lassítja a tempót. Lépésben megy tovább. Slám, a gazda utoléri, s úgy megy mellette, mintha mindez rendben volna. Aztán minden a megszokott módon történik, megállapodnak az erdő szélén, a pecér leszedi a hámot az igavonóról, pórázát odaköti a kerékhez, s valamivel arrébb leül. Alkonyodik. A pecér egy vén lucfenyő alatt ül, karjával átfogja térdét, s maga elé mered. Előtte vigasztalan tágas, vége közepén feketén lapuló falu. Fölötte egy kastély éles körvonalai emelkednek. Keletfelől sötétség és hideg kúszik elő. Állnakul elfoglalják az égboltot, szürkeségét feketére festik. Orvul megtámadják, mint egy kutyafalka a nyugati láthatáron húzódó fénycsíkot. Rávetik magukat, beleharapnak és lassan elnyelik. Aztán jól lakottan, teljes súlyukkal elterpeszkednek a tájon. A sötétség, a hideg és a gyász. A kocsi alatt ott fekszik a kutya, ugrásra készen, Fejét máső lábára hajtja. Néro! A pecér hangja lágyan csendül. A szelindek nem mozdul. Csak még merevebben szegezi szemét a gazdájára. A pecér elgondolkodik. Lám, lám, ez az állat is szomorú. Egyedül van, nincsen kie. A kutya is vágyik rá, hogy valaki néha becézze. Megcírógassa a csíkos fejét, Jó szót vessen neki. Nem Néro a neved? Talán tigris? Gyere ide, öregna, tigris! Csend van! A pecér hangja elvész benne. Az állat mozdulatlanul fekszik a kordé alatt, De azért figyel! Látni a szemén, a feszülő izmain. Végre se vagy? Hát akkor hogy hívnak, barátom? A pecér feláll. Az állat felé indul. A pecérnek is szüksége van valakire. Egy élőlény melegét akarja érezni a keze alatt. Szeretne odaülni valakihez, és hallgatni a légzését, a szíveverését. A kutya is feláll. Lassan, de éberen, Feszült várakozással. Ne, te, ne! A kutya hátrál. Egy-két-három görcsös lépést tesz a kocsi alatt, míg csak meg nem feszül nyakán a póráz, s nem mehet tovább. Akkor megáll. Égő szemmel vár. A pecér legugol az állathoz. Ne félj, ne félj, hiszen szeretlek. Lefekszik a földre, kezét a kordé alá nyújtja, hogy elérhesse és megsimogathassa a kutyát. De a sötétben váratlanul felvillannak a fehér tépő fogak. A kutya torkából haragos morgás szakadt fel. Még egy pillanat, s a zöld szemekből lángok csapnak ki. A fogak beleválnak a húsba. Morogsz! Morogni mersz, suttogja ilyetten a pecér, óvatosan elhúzza a kezét, s négy kézláb visszacsúszik. De amikor úgy véli, hogy az állat nem érheti el többé, hirtelen hátraveti magát, elnyúlik a földön, és ordítani kezd. Morogsz a gazdádra, te dög, te ördög, a bőrödet nyúzom le holnap, te ördög. Most bőszen előronta kutya is. A nyakát szorító reket torzítja első üvöltését. De aztán már együtt tombol a pecérrel. Az kiabál, ő ugat. Fekszenek a földön, szemben egymással, arasznyi távolság választja csak el a fejüket. Egymásra zúdítják szájuk forróságát. Egymás arcába ordítják dühüket A pecér halál sápat, habzik a szája, Rikácsoló haraggal üvölti az őrjöngő kutya tátott pofájába. Két ragadozó fogsor vicsorog egymásra, Két pár zöldellőn égő szem villog. Két veszet ragadozó acsarkodik, vadul üvöltve, harsogja állati fájdalmát és rémületét, s az erdő, a táj, a sötétség, az ellenséges erdőként lapuló fekete falu zúgva visszhangozza rémületüket és fájdalmukat. Rubin Péter fordítása